Allahumma salli wa sallim wa mubarik ala Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Saudara-saudariin rahmatin dan Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala Kerana pada waktu ini dapat kita melapangkan masa Untuk sama-sama mengikuti kuliah tafsir Al-Quran Yang pun kita bincangkan sebelum daripada ini Surah-surah daripada Juz Amma InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan satu surah yang ringkas, yang sering menjadi amalan kita, yang mengandungi kelebihan-kelebihan tertentu -kelebihan untuk kita kongsi bersama sebagai satu peringatan. Pada kali ini insyaAllah kita akan bincangkan surah yang namanya surah Al-Inshirah, atau kadang-kadang disebut sebagai surah Asyarah As dan disebut juga sebagai Alam Nashrah. Surah Al-Inshirah ataupun Surah al Nasrah ini merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum daripada peristiwa hijrah. Ertinya satu surah yang mempunyai kaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dapat mendaulatkan sebuah negara yang hebat di kota Madinah. Surah yang memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu bentuk hiburan kerana tekanan dan bebanan yang dilalui oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa dan pada waktu itu insya-Allah kita akan bacakan surah ini bersama-sama untuk mendapat berkat daripadanya sebelum diterjemahkan dan kemudian kita lihat tafsiran menurut para ulama tentang ayat-ayat ini turunkan itu Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sadrak wa wad'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra Fa wa ila Maksudnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Bukankah kami telah melapangkan untukmu dada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan belakangmu dan kami telah tinggikan bagimu sebutan namamu Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu telah selesai daripada satu urusan, kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Saudara-saudari yang merahmati dan dikasih Allah sekalian. Satu surah yang diturunkan oleh Allah SWT menjadikan Nabi SAW seorang yang lebih optimis Untuk menghadapi hari-hari yang belum pasti di hadapan, berbekalkan kepada keyakinan bahawa Allah Subhanahuwataala bersama-sama dengan baginda dan bersama dengan perjuangan yang dipelopori olehnya, maka Nabi saw terus menjalankan dakwah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahuwataala. Betapa hebatnya manusia yang namanya Muhammad saw ini menghadapi segala bentuk tekanan dan ujian dengan kesabaran dan begitu hikmah sekali. Perjalanan dakwah yang dilakukannya. Walaupun baginda s.a.w. sering menghadapi tekanan. Membawa kepada peringkat baginda dicurahkan ke atas baginda s.a.w. Bahagian yang busuk daripada unta yang disembelih. Tetapi Nabi s.a.w. terus istiqamah menjalankan tuntutan dan tanggungjawab tersebut. Bayangkan tuan-tuan rahmati dan kasih Allah sekalian. Betapa senangnya Islam yang kita anuti pada hari ini. Kita bersemahyang. Tidak ada orang mengganggu kita. Kita mengamalkan Islam, tidak ada sebarang tekanan dikenakan kepada kita. Sebaliknya pada zaman Nabi SAW ini, perjalanan hidup Nabi penuh dengan berbagai bentuk ujian. Maka Allah subhanahu wa taala menurunkan surah ini untuk memberikan keringanan kepada Nabi SAW. Ertinya tidak ada hiburan yang lebih besar daripada ayat Quran menenangkan baginda SAW. Alangkah indahnya hidup kita Kalau kita pun bila berdepan Dengan sebarang bentuk musykilah, masalah Kita kembali kepada Al-Quran Bukankah Allah SWT telah menyebut Dalam suratu Ra'at ayat ke-28 A'udzubillah minasyaitanirajim Alâ bidhikrillahi tatma'innul qulub Bukankah dengan mengiyati Allah Hati akan menjadi tenang? Kita sering tercari-cari Cara untuk kita bergembira pada hari ini Sedangkan bila kita menyoroti Perjuangan Nabi Muhammad SAW Maka Nabi sentiasa menggunakan kesempatan Kesempatan untuk mendampingi Allah SWT Dan disitulah terdapat ketenangan yang paling hebat Ayuh kita kembali melihat ayat-ayat daripada surah Al-Insyirah ini Ataupun surah Al-Nasyirah ini Allah SWT telah memberikan kepada Nabi jaminan bahawa Dilapangkan kepada Nabi SAW Segala bentuk tekanan yang Membani Nabi Muhammad SAW Yang duduk dalam fikiran pagina SAW Dan Diringankan Bebanan yang berada di atas belakang Nabi SAW Bebanan ni tuan-tuan Yang dimaksudkan adalah Bebanan dakwah dan kerja-kerja Yang disuruh oleh Allah SWT Nabi melakukannya Kerja membawa Islam ini Merupakan satu kerja yang berat Tuan-tuan merahmati -tuan, dan dikasih Allah sekalian Mengajak orang untuk kembali kepada Allah Adalah satu urusan yang Bukannya mudah Tambahan pula ketika berdepan dengan masyarakat yang sudah pun meletakkan harta, meletakkan nafsu syahwat di hadapan, mengatasi segala kepentingan yang lain. Maka Nabi SAW mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Aqidah As-Sahihah. Cara penyembahan per peribadatan yang sahih kepada Allah SWT. Nabi mendapat tekanan yang begitu hebat. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis diceritakan sampai Nabi ini pun diletakkan Segala bentuk kekotoran pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di kepala Nabi sampai anak perempuan Nabi Fatima Az-Zahra menangis melihat perkara itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan jangan kamu waswas diri jangan kamu rasa takut innallaha ma ni'a abaki Allah SWT akan memberi perlindungan kepada ayahmu wahai Fatima. Jadi saudara-saudariani saudari rahmati dan kasih Allah sekalian bebanan ini cukup berat tak mampu kita nak pikul tak mampu kita nak bawa Apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dikatakan di sini al allazi anqadha zahrak yang memberatkan belakangmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak dan, dan Nabi ditinggikan namanya. Sebutan namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud dalam dua bentuk. Yang pertama sebutan nama Nabi ini disebut dalam ibadah yang kita lakukan dalam azan Kita menyebut sekali bersama-sama dengan Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah. Begitu juga dalam iqamah yang kita lakukan sebelum salat. Begitu juga dalam salat yang kita kerjakan pada tashahud awal dengan tashahud akhir. Dan dia menjadi rukun sahnya sembahyang kita. Dan itulah bagaimana Nabi SAW ditinggikan kedudukan nama baginda SAW. Sehingga kan pada zaman baginda, dalam bentuk yang lain, sebutan nama Nabi ini telah menimbulkan ketakutan kepada golongan musyrikin, musuh-musuh Islam. Bagaimana Nabi SAW bila nak memasuki satu perangan seperti yang melaku dalam perangan tabuk sebagai contohnya, mendengar sahaja nama Nabi SAW menyebabkan golongan musyrikin telah pun berundur. Menyebabkan mereka rasa sangat takut. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diberi janinan oleh Allah Subhanahu segala kesusahan ada kesenangan, segala kesusahan ada kesenangan. Para ulama tafsir sebagai contohnya Al-Imam Ashaukani dalam kitab beliau, Fathul Qadir, menjelaskan ia merupakan satu berita gembira kepada Islam, kepada umat Islam. Bahawa Allah SWT mengatakan di sini, bahawa satu kesulitan akan diatasi oleh dua kesenangan. Bagaimana? Karena dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan perkataan nakirah pada perkataan yusran. Tetapi Allah SWT menggunakan al-usr, iaitu Kesusahan Allah SWT menggunakannya sebagai makrifah. Di sana menunjukkan kepada kita Terdapat dua kesenangan untuk mengatasi Satu kesulitan Nikmat yang besar dikunakan oleh Allah SWT Kepada Islam dan perjuangannya Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun Mestilah optimis Kepada apa yang kita lakukan Bahawa ujian hari ini Masalah hari ini Musibah hari ini Bala pada hari ini tidak akan berkekalan Kita perlu mencari Langkah penyelesaiannya dengan cara yang paling baik Dan insyaAllah lepas itu Allah SWT akan menggunakan berbagai kebaikan kepada kita Kita baik sangkalah tuan-tuan Yang -tuan. dikasih Allah sekalian Bukankah disebut dalam hajiz sahih Semuanya aku ini duduk pada sangkaan Ataupun keyakinan seorang hamba kepadaku Van yang maksudkan di sini iaitu keyakinan kepadaku Kalau kita menghadapi satu-satu situasi yang susah, kita membayangkan lepas ini kita akan dapat nekmat. Mungkin ujian berlaku ini untuk menghapuskan rusa-rusa kita lepas. Mungkin nak menguji kita supaya kita lebih bersedia. Mungkin apa yang menimpa kita pada hari ini hanyalah sebagai satu Allah SWT nak beri kepada kita nekmat selepas ini. Maka diuji kita terlebih dahulu. Dengan sebab ujian-ujian begini menjadikan kita orang yang berjiwa tenang dan menyebabkan Allah SWT berikan kepada kita satu nekmat selepasnya. Tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian Bekali ini yang dibincangkan oleh Dr. Stephen Covey Sebagai contohnya dalam buku beliau Yang bertajuk The Seven Habits of Highly Effective People Tujuh langkah, tujuh tabiat orang yang berjaya Menceritakan tentang positive thinking dan sebagainya Kita umat Islam telah memiliki senjata ini 1,400 tahun lebih awal daripada penemuan-penemuan Tokoh-tokoh sarjana barat ini Tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian Bila kita bercerita tentang musibah disebut oleh ayat Allah subhanahu wa taala buninya a'uzbilillahi na shaitanirajim wma a'cabkum min musibatin fabi ma kasbat aidi kum wa yafuwan kathir dan apa yang menimpa kamu daripada balik pencana di dunia ini Allah disebabkan kesilapan kamu dan Allah subhanahu tak memberikan keampunan kepada kamu begitu banyak selepas daripadanya artinya bila kita baca tentang fasadul ibtila Ya, falsafah ujian berlaku dalam hidup kita pada hari ini, tak kira untuk bentuk sekalipun. Daripada yang sekecil-kecilnya, disebut dalam hadis sahih, sehingga duri yang kecil, cucuk kaki kamu, tercucuk kaki kamu, juga menandakan satu-satu keampunan akan diberikan oleh Allah kepada kamu, maka kamu baik sangka. Mungkin ada dosa kita sebelum ini, maka Allah SWT nak membersihkan kita sehingga kita kembali kepada Allah di akhirat kelak dalam keadaan bersih dan tidak menanggung sebarang kesusahan lagi di sisi Allah SWT nanti. Jadi, tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian, ayat ini cukup makna kepada kita, walaupun ayat ini turunnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi atas kaedah yang telah kita pelajari sebelum ini, al-ibratu bi-umumi lafzi la bi-khususi sabab. Erotinya, pengiktibaran, pengajaran dengan secara umum, tahulah ayat ini turunkan itu, bukannya khas kepada peristiwa-peristiwa zaman ayat ini diturunkan. Jadi, saudara-saudari yang rahmati dan dikasih Allah sekalian, apa sekalipun kesusahan yang kita lalui pada hari ini, eloklah kita fikirkan dengan positif. Sebagai contoh, bangun pagi seorang hamba ini, bangun pagi, tiba-tiba didapatinya tayar keretanya 4 4 dah hilang. Ha ni contoh. Ya, sebagai contoh. Maka bersabar atas ujian laku itu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, nasib baik kereta tidak dicuri oleh pencuri ini. Ya, dicuri tayar kereta adalah satu masalah, dosa yang pernah kita buat seruni Allah nak hilanglah tu. Ya, mungkin kita tak sempat bertawabat, mungkin kita tak perasan mendosa tu. Mungkin kita buat-buat leka, kita sengaja tidak mahu bertawabat, lambat-lambat menangguh-nangguhkannya. Maka Allah SWT ambil in advance. Ya, terlebih dahulu sebelum berlakunya kiamat, lebih susah lagi kesusahan di hari akhirat nanti. Ya, yang mana disebut dalam hadis satu hari di akhirat, ya, melampaui, melebihi seribu tahun di dunia azab yang akan dikenakan di sana. Tentu Allah mati dan dikasih Allah sekalian. Ya, ayat yang ketujuh. Bila kamu selesai daripada satu urusan, bangunlah, bangkitlah mengerjakan urusan yang lain. Ya. Sayyidina Umar, bila mendengar ayat ini, Sayyidina Umar dilihat sebagai seorang gigih bekerja. Tak berhenti-henti bekerja. Bersungguh-sungguh bekerja. Kenapa? Bila dia tanya kepada Al-Faruq Sayyidina Umar ini, dia mengatakan, apakah kamu tidak membaca ayat ketujuh surah Alam Nasirah ini? Ertinya, ya, komitmen yang tidak pernah Berhenti, tak pernah terputus di tengah jalan Al-Imamul Al Ghazali menjelaskan pintu-pintu kebaikan pahala itu begitu luas Dan perkara ini juga disebut oleh Al-Imam Ash-Syartibi dalam kitab beliau Al-Muafaqat Menceritakan betapa besarnya pahala yang diperuntukkan oleh Allah SWT dalam segala perkara yang kita lakukan ya, Ibadah ini dibahagikan kepada dua iaitu ibadah khususiah dan ibadah umumiah. Ibadah khususia katanya iaitu ibadah yang mempunyai kaitan langsung dengan peribatan kepada Allah Subhanahu SWT. Sebagai contohnya rukun Islam yang kita lakukan, kita praktikan salat, zakat, haji, umrah. Manakala ibadah umumiyah bersifat umum yang kita lakukan bila kita pergi kerja, kerja ibadah tuan-tuan. Ya, jadi, bila kita pergi bekerja, kita berniat untuk mencari rezeki yang halal, untuk mahu pulang untuk anak isteri kita, sudah tentu dikira sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Sehingga disebut dalam hadis yang sahih, yang lain, Bahawa seseorang mendatangi isterinya pun Mengadakan hubungan bersama dengan isterinya pun Dikira sebagai sedekah Pahala kepada sedekah ini berlupa ganda Dijelaskan dalam hadis yang lain Betapa pentingnya kita untuk memastikan semua aktiviti harian kita Amalan kita merupakan peluang Untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Bagaimana caranya dengan cara kita berniat Ikhlas kerana Allah SWT Melakukan perkara itu Kena mencari keridoan Allah SWT Jadi memahami ayat ini haruslah kita melihat semua usaha yang kita lakukan sebagai cara untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Termasuk tidur sekalipun tuan-tuan. Artinya, bila kita tidak ada aktiviti yang patut kita lakukan, termasukkan kalau kita tidak tidur, mungkin kita akan sembang hal-hal yang tidak ada kena-mengena kita dan mungkin kita akan terjebak melakukan perkara-perkara haram, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Maka baiklah kita tidur. Tidur pada waktu itu jadi, jadi ibadah tuan-tuan. Ha, ya jadi kalau duduk dalam office orang tanya buat apa tu buat ibadah tidur rupanya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian setiap perkara yang kita lakukan kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa insya-Allah dikira sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Dan yang terakhir wa ila rabbika farghab dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Artinya sebagai seorang manusia yang serba kekurangan tidak ada tempat lain untuk kita berharap melainkan kepada Allah Subhanahu Berharap kepada manusia Barangkali kita dapat, barangkali kita tidak dapat Tetapi mempastikan Perkara ini semuanya berlaku dengan limpah Kurnia rahmat daripada Allah SWT Semata-mata ianya akan berlaku Masya Allah hukan Wama'lam yasha'lam yakun Segala yang Allah SWT akan laki berlaku Apa yang tidak dikendaki oleh Allah tidak akan berlaku Dia sebut dalam hadis sahih yang lain Riwayat Abdullah bin Abbas, wasiat Nabi kepada beliau Wa alam. Wa'alam al ummata la wijitama'at An i Duru ka vishe in len i Duru ka ile vishe in kedkete kat wallahulak. kamu? Kalau berhimpunnya manusia Keseluruhannya Untuk melakukan Kemudaratan kepada kamu Dalam keadaan Allah Tidak mengizinkan ia berlaku Ia tidak akan berlaku Dan sebaliknya Bila Allah SWT Mengkehendaki Satu kebaikan Walaupun tidak dikehendaki Oleh orang lain Maka tidak mampu Dihalang oleh mereka Menampakkan kepada kita Betapa Allah SWT Itu maha berkuasa Betapa Allah SWT Itu tempat bergantungan Mutlak kita Mudah-mudahan Dengan kefahaman Kepada perkara-perkara Seperti ini Menyebabkan kita Menjadi hamba Allah SWT dalam kita kata yang sebenar Allahu alam wa salam alaykum wa rahmatullahi wa